fiindcă apoi și unora dintre începătorile luminează câteodată această lumină, Adică și celor lumina lui Dumnezeu apare nu numai celor sfinți sau uh, sporiți în viața dumnezească, ci și celor începători în al asezei, ale ascezei, dar mai obscur, precum invers, și la cei săvârșiți se manifestă fructele zmerenii, dar altfel decât la începător. De aceea adaugă tot același tot același sfânt care iarăși nu-l cunoaștem. <coughs> cele mici la cei desăvârșiți nu sunt mici, iar cele mari la cei mici nu sunt cu orice preț desăvârșite. Că și începătorul lui se arată din iubire de oameni, Harul Dumnezeesc, afli clar dacă asculți pe admirabilul diadoh, pe Sfântul diadoh al foticei. Harul, zice, acesta obișnuiește la început să scalde sufletul lumină proprie, puternic simțită, iar pe la mijlocul luptelor produce în chip Neștiut fructe, roduri, rodiri duovnicești, căci Duhul Sfânt, după Grăitorul în Duh Nil, în Duhul Sfânt Nil, împreună pătimind dezlăbiciunea noastră, ne vizitează chiar când suntem necurățiți, harului Dumnezeu. Deci, Dumnezeu, iubindu-ne pe noi și vrând ca să ne întărească pe noi în viața Domnească, ne dea așa o întărire, o dulceață Dumnezească ne vizitează cu harul său și că noi suntem necurățiți, când avem multe patimi. Și de află numai mintea rugându-i se iubitoare, intră în ea și alungă toată falanga de cugetări și gânduri ce o înconjoară. Pentru că, așa cum am spus de multe ori, extazul este cel care oprește toate gândurile și face mintea să contemple singură slavă a lui Dumnezeu. Iar Sfântul Macarie zice, Dumnezeu, fiind bun, ascultă cu multă iubire de oameni, zice Sfântul care cel mare, cererile celor ce se roagă. Cel ce se silește spre rugăciune chiar de nu arată față de celelalte virtuți, aceeași râvnă, adică se ocupă mai mult de rugăciune decât celelalte virtuți, totuși e cercetat uneori de harul dumnezeesc, de la care primește darul rugăciunii potrivit cu cererea lui către Dumnezeu. De celelalte bunuri însă rămâne lipsit, dacă uh, lucrăm Uh, virtuțile trebuie să lucrăm pe toate, nu numai rugăciunea, ci și zmerenia și bunul simț și bucuria și răbdarea și uh, nevoința de a citi cărți, de a le traduce, de a le înțelege, nevoința de a sta la slujbă și așa mai departe. Deci nu trebuie să facem postul, rugăciunea, nu trebuie să lucrăm decât o virtute. Pentru că dacă lucrezi una, bun ai. De aceea trebuie să lucrezi toate virtuțile cât poți, câte puțin din de toate, decât una și celelalte să nu ai. Continuăm tot în citatul numai care cel mare. Trebuie de să nu fie nepăsător față de celelalte, celelalte virtuți, ci să-și facă inima care se opune sforțelor și silințelor supusă și ascultătoare lui Dumnezeu spre a atinde și a câștiga toată virtutea. În felul acesta va crește și harisma rugăciunii dăruite de Duhul, de Duhul Sfânt, adăugându-și și iubirea nemincinoasă și adevărată și toată tabla tot oroiul tot ciclul, tot lanțul virtuților pe care a cerut-o deodată din uh, Părinți greșit 34 colana 952 CD adică uh, secțiunea C și D e între două secțiuni Citat. observi caracterul sfatulor părinților, adică sensul care e care e ideea adaugă să clădească de mai trebuie adaugă adaugă virtuți adaugă uh, sfătuirea să dobândim cât mai multe virtuți pentru ca să ne agonisim ceea ce ne lipsește nu dărâmă temeliile pe motiv că nu sunt încă ridicate zidurile deci nu dărâmă încrederea nevoitorului în viața Domnicească, pe motiv că nu este desăvârșită, adică nu spune pentru că nu ești văzător de Dumnezeu ești un prost, nu ce îi spune începe nevoința și Dumnezeu te va duce unde va considera El că trebuie să te ducă nici nu surpă zidurile pe motiv că nu e așezat în cacoperișul adică celor care sunt înaintați în viața domnicească nu îi zice e, dacă ați avut două, trei extaze dar dacă nu aveți totdeauna lumina lui Dumnezeu în voi atunci nu steți nimic adică un om duhovnicesc, un adevărat povățuitor nu trebuie să deznădăjduiască pe om să-i spună, ești prost nu poți să faci, ești incapabil nu, ci trebuie să-i dea toate acele proptele toate acele motivații prin care cel care înaintează în viața domnicească să perceapă pe măsura lui, pe măsura posibilităților lui, că nu toată lumea e înzestrată cu putere mentală extraordinară. Unii au mai mult, unii mai puțin, alții sunt mai iubitori, alții sunt mai miloși, unii au un handicap, alții au multe excelențe, multe virtuți. Tocmai de-aia trebuie să îndreptăm pe om, oricare dintre noi, să facă cât poate el pe măsura lui dacă noi îl conducem și suntem sfătuitorul, duhovnicul părintelui duhovnicești. Nu trebuie să cerem tuturora să fie ca noi și nu trebuie să cerem e, să fie cineva numai după sfaturile a doi-trei sfinți. Toată lumea toți părinții duhovnicești a trebuit să învețe pe fiilor să fie ca toți sfinții să ia de la fiecare câte ceva pe măsura puterilor de receptare nu să spună numai Sfântul Siluan și cu Sfântul Macarie cel Mare și cu Sfântul Vasile cel Mare sunt sfinți. Restul nu mai sunt sfinți. Nu. Pentru că noi pe fiecare zi și în calendarul nostru și în viețile sfinți avem enorm de mulți sfinți. Iar orice creștin care nu e leneș, orice creștin ortodox ar trebui să să așa spune și sunt Grigore Palama aici, Sfântul Macarie cel Mare, să dorim să avem câte mai multe virtuți după exemplu câtor cât mai mulți sfinți nu să avem uh, 2-3 sfinți care per să cunoaștem 2-3 sfinți și să cunoaștem 2-3 acatiste și 2-3 rugăciuni sau dogme și restul să ne intereseze nu pe un creștin ortodox așa credem noi poate că cerem prea mult dar ăsta este adevărul în care noi credem un creștin ortodox trebuie să știe de toate trebuie să știe și dogmatică, și liturgică, și tipic, și muzică bisericească, și să se comporte în lumea asta și legislație, și filosofie, și cultură, și știință, să fie la, la punct cu toate, pe măsura la cât se poate, bineînțeles, nu poți să fii extraordinar geniu în, în toate, dar nici să fii extraordinar într-una și, adică să știi teologie, dar să nu știi să mănânci la masă cu cineva sau să primești pe cineva în casă. Nu poți să faci ă, abstracție de cum trebuie să te îmbraci, de cum trebuie să vorbești, despre cum trebuie să te comporți în societatea asta, postmodernă, unde ortodoxi nu cam sunt plăcuți. Sunt considerați retrograți, mitocani. Cum mai sunt considerați de niște oameni care au patimi mitocănești și animalice mai mari decât orice mitocan. Adică, eu cred că un om care merge la biserică, oricât ar fi el de natantol, are totuși virtuți mai mare decât unul care merge la cârciumă sau care se înțeapă cu sirinca în, în mână sau decât unul care e satanist. Nu cred că e un creștin ortodox care merge la biserică mai prost sau mai necum se cade de, de, sau e, e o răutată dacă, dacă e un om zmerit în comparație cu unul satanist. Adică să fim serioși. Continuăm scuze pentru divagație. Doar știe oricine care experiază că împărăția cerurilor asemănată noi ca un grăunte de muștar, care e mai mic decât toate semințele, dar crește atât de mare și copleșește atât de mult toate puterea Sfântului, încât servește de adăpost plăcut și păselor cerului. Dar aceștia de care vorbești voin să judece fără să discearnă, sunt împiedicați de, de neexperiența lor, de lipsa lor de experiență, chiar dar vrea să spună ceva folositor fraților. Însușindu-și fără rușine dreptul de judecată a lui Dumnezeu, pe unul îl declară vrenic de har, pe altul nu, după cum îi se pare lor. Adică nu văd cum lucrează harul lui Dumnezeu e și eu îi spune, Doamne, dacă nu-mi place mie, asta nu lucrează harul. Pa când altul lucrează. De ce? Pentru că îl iubesc eu pe -ala. Ar trebui să știe. Că singur Dumnezeu are să judece cine e vremic de harul său, cu dă. Dacă învremicești el pe care va, cine ești tu cel ce judeci pe zluga altuia, cum zice Apostolul Roman 14.4. Dar noi, întorcându-ne de unde am pornit și mai adăugând puține cuvinte, să punem capăt acestui cuvânt întins prea mult, zice în cugurile paramea. Cel ce nu crede tăi în această mare a harului celui nou și nu caută spre nădejdea în Dumnezeirii, nu va putea disprețui plăcerea cărnii, a banilor, a avuției și mărirea de la oameni sau chiar dar putea o face pentru scurtă durată, îl cucerește mândria, că a ajuns desăvârșit, că a ajuns la desăvârșire, prin aceea ce e tărât și prin aceasta e tărât iarăși în rândul celor necurățiți, adică necurați care se ocupă cu patimile. Cel ce caută însă spre ea, chiar dar ar dobândi tot lucru bun, având mereu înaintea privirii sale desăvârșirea care trece peste orice margini, care prindă mândrie și care nu poate fi niciodată încheiată, nu se socotește să fie realizat ceva și se face tot mai zmerit. Scuze. Deci cel care este invers, cel care este prins de desăvârșire, care trece desăvârșirea, care trece persoane mari și care nu poate fi niciodată încheiată, nu se socotește să fie realizat ceva, adică să fie cineva și se face tot mai zmerit. Gândindu-se pe de-o parte la înălțimea sfinților care l-au precedat, adică de mare erau sfinții pe lângă el, pe de alta, la prisosința nesfârșită a iubirii de oamenii lui Dumnezeu. Adică la câte haruri ne dă Dumnezeu. Strigă plângând cu Isaia, vai mie că necurat fiind și buze necurate având, am văzut cu ochii mei pe domnul Savaot, pe domnul oștirilor, Savaot asta înseamnă, domnul oștirilor în limba ebraică. Isaia 6 cu 5, iar plânsul acesta mulțește curăția căreia domnul harului dăruiește mângherea și luminarea sa. De aceea zice Ioan, cel ce învață din experiență, adică sunt Ioan Scăraru, abisul durerii a văzut mângâierea, adică marea suferință, marea asceză, mari, mari asceze, îi se dă simțirea Harului, iar curăția inimii a primit luminarea, adică vederea dumnezească. Această luminare o poate primi, deci, numai inima curată. Toate cele ce se spună, însă se cunosc pe Dumnezeu, le primește și inima necurată, adică le po poate să înțeleagă teologie, nică citire, și unul care e necurat. E clar, prin urmare, că această luminare este mai presus de rațiune și de cunoștință. Chiar de-o numește cineva și înțelegere, ca una ce e dată prin minte de Duhul Sfânt, totuși se gândește la altfel de înțelegere. La ceva duhonicesc care nu încape nici chiar în nimic credincioșilor, dacă nu se curățesc prin fapte. De aceea, Însă cel ce e văzut și de putință de a vedea, adică Dumnezeu, lumina inimii curate, zice fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5,8 Cum sunt deci aceștia de aceea fericiți dacă vederea de care e vorba este cunoștința pe care o avem și noi cei curățiți Bine a zis așadar acela care a fost luminat și a descris această luminare în cartea sa, eu Ioan Scăraru, adică că luminarea nu este cunoștință, ea e lucrarea lucrare negrăită, văzută, nevăzut nu sensibil și înțeleasă înțeleasă neștiut, nu rațional adică înțeleasă extatic, nu pe calea minții pe calea filosofiei s-ar mai putea adăuga și altele, dar mă tem să nu fie și acestea deprisos adică și așa ne-a dat lămurite argumente până acum pentru încredințarea noastră și cum spune același sfânt adică sunt eu Ascararu, cel ce vrea să descrie cu cuvintele simțirea și lucrarea luminii Dumnezei și celor ce n-au gustat-o e asemenea celui ce vrea să descrie cu cuvinte dulceața mierii celor ce n-au gustat-o. Adică am vorbit despre extazie ca și când am vorbit despre miere sau despre e, banane cuiva care nu am mâncat niciodată. Noi îi putem explica, omul înțelege că e ceva dulce, că e ceva bun, că e ceva extraordinar, dar dacă nu a gustat omul, To nu e mare lucru mă rog, e mare lucru că știe că există vederea dumnezească, da? nu știe cum arată în el către tine însă am scris aceste cuvinte ca să cunoști singur adevărul, iar pe noi să ne știi de acord cu spusele părinților adică că avem același cuget cu părinții dintre care pe unele le-am amintit iar pe celelalte le adăugăm mai jos, cu îndemnul să le citești și aici este sfârșitul celui de al doilea tratat, pe care noi l-am numit așa mai pe scurt, despre lumină și luminarea dumnezească, dar el are uh, un titlu aici uh, mai extins, după cum am spus în primul podcast din cele 13 puse. Titlul era despre lumina și luminarea dumnezească, fericirea sfântă și despre desfășurarea cea într-un Hristos. Despre lumină și luminarea dumnezească am vorbit până acum, adică despre vederea luminii dumnezești și luminarea dumnezească fiind pe de-o parte vederea extatică și ceea ce urmează vederea extatice în ființa noastră, iar pe de altă parte luminarea dumnezească înțelegem, înțeleg foarte mulți sfinți părinți orice gând bun teologic de pocăință sau de înțelegere a scripturii a părinților a lumii pe care ne-l dă Dumnezeu, de ce cu dublă înțelegere, ceea ce înseamnă luminare dumnezească. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească, să ne miluiască pe toți Amin.